яка конче мала домішатись до моєї слави. Так з того дня й погився жорстокий лік моїх перемог і поразок, моєї слави і неслави, та навіть із власних поразок і невдач, підносився я вище і вище. Мало не до самого неба. Затьмарював світло денне, підав тінь на степи, на всю землю, тінь ясну, але й темну. Хоч як не хотів того? Біля княжих байраків Уже все було скінчено Іванець Брюховецький Вилетів мені навстріч Весь розчухрений і ошалілий безладно махав руками Не міг здобутись на слово «Де пан Саміло?» Загукав я до нього «Не знаю, пане, геть мене загубився А отець Федір згубися. А твої хоч козаки де?» «Черти їх, батька зла, пороз... порозгублювалися!» Я вперіщив його нагаєм поперед плечей і рванув туди, де творилася неправда і де панувала злосила. Мало під рукою козацький полк справний побив би орду дріб'язок. Але козаки мої залишились на жовтій воді, такі, що в'юнулись поміж татарами, не варті доброго слова». Звелів шукати Саміла і отця Федора. Тим часом приглядався до того, що діється довкола. Ординці в'язали шляхтичу по два й по три, хто скілько хохопив. Поранених добивали. Я мерщій послав своїх козаків, щоб викуповувати поранених. Не давали губити християнські душі. За шляхтича татари вимагали коня, за жовнірів два десятки золотих. Я звелів не торгуватися. Звелів також знайти і відкупити обох регіментарів Чарнецького і Сапігу, всіх вельмож, маючи нагадці врятувати їх от продажу на радському торгу в Кафі або Гезлові. Але щоб він не лишити безкарними, то подарувати ханові післам гірею. Хай посидять на Мангутській горі. Ще не знав, що молодий Потоцький Умирає. Та вже йому не поміг би й Сам Господь Милосердний. Про Шемберка згодом Пущено злий наклеп на мене. Нібито я, Стячи за власні кривди, Звелів його замучити, Прибити голову на жертку І носити перед військом. Заціпував ті чорні роти. Лише тоді, коли Шемберк а з іншими старшинами через два роки повернувся з ханської неволі. Та то ще мало бути колись. Я гримав на вістових, які підскакували з тими чи тими повідомленнями. Та ніхто не привозив вісті про саміла. Отець Федір знайшовся з соборував умираючих козаків. Ходив десь по розлеглому боєвиську, як живе в тіленні милосердя. А самі вона не знаходили, так ніби знявся і полетів з птахами. Коли вже віддалявся я від цього поля ганьби, від одної купи невільників хтось гукнув. Пане Хмельницький, пане Гетьмане, зіляньте на мене, я Виговський Іван, Песар з-під Боровиці. Боровиця поле козацької поразки й тяжкої ганьби. Це поле звитяжне, але ганебне по-своєму. Чоловік, що, мов би, поєднав два поля моєї ганьби, відлеглі на десятиліття. Я повернув коня, придивився до невільників, пов'язаних царицею, оточений зіркими воїнами, до гайбея. Виговського не впізнав, Бо шукав писаря, а тут усі були жовніри. Не впізнаєш, пане Гетьмане, та О, ось я. Жовнір, як і всі. Але, мов би, не справжній тільки того, що обладунок на ньому жовнірський. За короткі руки, щоб махати мечем, рот маленький, і покрику з нього, виявно, нічого не видобутиш. Вусе теж такі собі. Та це ти, пане Іване? «Як же попав у лики? Де твій каламарий? Хто тепер у тебе хазяйн?» Хазяйном виявився геть молоденький татарин. «Що тобі за цього бранця?» Виспитав я його. «Кінь, скакун, могер. А коли дам кобилу, ти молодий, тобі господарство треба заводити. Кобила лошад приведе, розбагатієш». Татарин кинувся розв'язувати Виговського. Той кляк у глибокім поклоні перед моїм конем. Гей, пане Выговський, засміявся я. Досі знав я, що в тебе гнучкий ум. Тепер бачиш, що маєш і гнучку спину. Бог тобі віддячить, пане гетьмане, мов той, що так возвисившись, не забуваєш про малих всіх. Який же ти малий, коли писар. Писарі малі не бувають. Як то сказано? Писар поганого для себе не напише. Вже не писар пан Гетьмане, а інфаміста. І відробляв свою інфамію ну, зграничі простим жовніром. За що ж став банітом? Чи не догадив ви мудрому пану Киселю? Спав з ляхерською женою. Каді справедливо. Бо спати з женою, а не робити того, за чим прийшов, гріх неуявленний. Та вже тепер знімемо з тебе інфамію, коли схочеш піти з нами. Підеш? З тобою, гетьмане, хоч на край світу. Так далеко не йтимемо. Тепер озвобу тебе до писаря генерального, пана Саміла. Там і обзвичаюся. Дякую, пане гетьмане. Здобувте собі слугу вірного і відданого. З Богом, Іване, з Богом. Згадав тепер про Виговського все.